Ja, yeah. okej. Okay. Nu rullar det. Ja. Ja. Nu känns det lite som... Eh, gjorde vi det nu? Har du sett eh, dödligt vapen? Var det på 3 eller efter 3? Inspelningslampan blinkar rött och vi kan konstatera att idag är 99 år och 364 dagar sedan Gavrilo Princips två revolverkulor träffade Österrike Ungerns ärkehärtig Frans Ferdinands halspulsåder och hans fru Sofis underliv. Bägge förblödde på plats och en märklig händelsekedja inleddes. Denna märkliga händelsekedja skulle slutligen skicka Europa in i det stora kriget. Du lyssnar på Historiepodden, en historisk podcast som varje söndag diskuterar ryckande aktuella historiska förhavanden och stickspår. Och om du, precis som många andra, känner sig lite rutten eftersom alla kända brasilianska profiler du känner till är fotbollsspelare, ja då är din räddning här. För idag pratar vi om Brasilien och dess självständighet. Och vi som är vi, det är Robin Olofsson och Daniel Hermansson. En gingel på det sen kör vi igång podden. Den podden. är tillbaka Jag vill säga, efter, ja. sitt, efter sitt semesteruppehåll. Men vi har inte haft något semesteruppehåll, men det känns det är det så. Det finns inget Nej, verkligen inte. Hur är läget med dig idag, Daniel Hermansson? Jo ja, lite semester har man ju här om man säger så. Det, det, det sovs halva dagarna och det tittas på fotboll på västen av dagarna. Jaha, ja, men vi tar en... Liten tid nu, fredag kväll, för att spela in ett historiepoddsavsnitt till er som lyssnar. Ja, vart håller du hus då? Du sitter där och tycker i någon stuga uppe i... Ja, isen har väl smält där uppe med antar jag. Ja, det är inte klädsamt att du hela tiden ska dra in Norrland i någon sorts myt om att, jag, att det är arktiskt där här befinner sig i. du det har ju ett fönster där bakom. Är det en isbjörn jag skyntar? Ja, det är, det är good comedy det här. Nej, jag sitter i Arvidsjaur I förrgår så kommer jag från, från Umeå och Västerbotten till Arvidsjaur och Norrbotten. Jaha, så är ja. det min sann. Och själv då, vart sitter du? Jag eh, sitter ju i Östergötland. Mm. Fyra mil söder om Norrköping. Man ska alltid ta sig förbi Söderköping för att komma hit och det är så tjockt. Särskilt när det är ju inte man kan säga. Med bilar och det är stoppljus överallt i den där lilla stan. Ringarum heter det här lilla stället jag håller till på. Just det. Ja. det är inget stort ställe. Nej, Ringarum har inte varit så omtalat på senare tid. Men Brasilien har varit väldigt omtalat. Mm. Innan vi börjar prata om Brasilien har vi något annat som vi ska behandla. Du pratar om eh, princip här. Ja, just det. Det kändes. Det var väl kanske lite... Sko honat in där i inledningen, men det är ju. Ja, om vi snackar nog länge nu, håller vi igång inspelningen i fyra timmar så hinner det ju bli hundraårsjubileum eller minnesdagen ja. på hundra år sedan. Han ja, men det är ju, det är ju värt att, eh, att nämna om man säger så. Och eh, det är en otroligt stor händelse ju. Vi ja, har ju varit inne och trampat på det här innan någon gång. Ja. Och kommer ju göra igen. Att det är hundraårsdagen uppmärksammas till massa olika saker. SVT körde ju igång den här storsatsningen där Peter Englund har varit med och skrivit en... Nu borde jag ta tagit reda på vad den heter, men de, de körde massa första världskriget dokumentärer igår. Och det kommer visa sådana i flera veckor nu. Så att nu blir det mycket första världskriget. Och det har väl, kan vi kan väl säga att historiepodden också planerat att uppmärksamma första världskriget lite grann. Alltså man borde ju åka till Frankrike någon gång och vara med på något sånt där eh, jubileumsgippo i sommar. Det, man borde ju där. Det tänker jag ofta att man skulle åka på såna här grejer när det är jämna århundraden. Ja. Jag hade väl suttit och planerat att jag skulle åka till Poltava eh, 2009 typ i tre år. Och sen när det ja. väl blev dags då vad heter 2009, där, då var det 300 år sedan. Svenskarna ledet ett nederlag där 1709 i Poltava. Då vet jag inte vad som hände. Det är bara nu ut i sanden. Nej, men, men äh, om det ja. är någon tröst så kommer det nya sådana jubileer hela tiden. Ja, det gör ju det här. Ja. Man får då åka ner till utsen där 2032 och vara med <laughs> i leran. Se om det är lika dimmigt då. Se om, om historiepodden fortfarande finns och gör sitt lytzen då. Ja, det, det tycker jag vi ja. siktar på. Brasilien Brasilien, detta enorma stora land Som idag eh, har världens blickar viktade mot sig ja, det är, Hur gammalt va... är det? Och vad finns det att säga om det? Och, och, och vad ja, är det vad finns det att säga om det? det? Det är ett väldigt, väldigt stort land Både till befolkning och till, till hur stort det är Vi har gjort ett avsnitt Det här är inte bara historiepodden Utan det är tydligen Portugals kolonierpodden också Ja, det har blivit där på något konstigt sätt. Men det är bra att vi, vi, vi uppmärksammar deras olika kolonier, då har vi snart avverkat dem om, om ja, tag. Precis. Och det handlar ju framför allt om eh, avkoloniseringen av de här eh, områdena. Då. Och mm, den här gången har, är då Brasilien. Vi har gjort ett avsnitt om Angola för den som inte fattar den referensen. Som är en annan av mm. Portugals kolonier. Och i det avsnittet så påstod jag att det bodde 120 miljoner i Brasilien. Och det är, ju, det är ju tvär fel. Det är ju fler. Ja, det är nästan 200 miljoner. 190 miljoner bor i Brasilien. Det är alltså världens Vad femte... Vad roligt att jag... Ja, det borde du ha gjort att jag på. inte vet det är ja. Ja. det. Jag är känner de femma lite att på. det blir... Ja, det blir lite så här att vi pratar i mun på det känner jag. Mig. Ja. Det är dålig länk här. <laughs> dålig länk, just det. Vi spelar in över... Ja, det är naturligtvis. Det förstår ju lyssnarna eftersom vi sa att du sitter i ringarum <laughs> i gör Men vi är ja, inte vana att spela in över det, här. det är som när man kollar på nyheterna och du tar en kvart för dem att uppfatta vad annan andra har sagt. Men den skillnad att vi istället pratar på hela tiden här så att det blir lite kruxigt. Just det. Men när det gäller Brasilien då, mm. då kommer ju portugiserna dit när då? Det är ju 1492 så har ju då Columbus upptäckt att det finns någonting långt där borta på vägen mot Indien. Han skulle åka runt Indien och sen så låg det två stora kontinenter i vägen. Det upptäckte man ju inte direkt då i, i första skedet. Men efterhand började man ju upptäcka mer och mer att det här var väldigt mycket landområden. Och portugiserna skulle ju ta sig till Indien också då via afrikanska, alltså Sydafrika. slåka runt där. Men så kom man ju fel via någon slags ström i havet där. Och så gled man istället väldigt långt västerut och hamnade på kusten till Sydamerika. Och där fanns Brasilien då. Just det. Och efter ett tag så började man ju då kolonisera det här området. Det var år 1500 som man upptäckte det här. Och övriga Sydamerika är ju Spaniorerna istället som har. Så det är ju, det är ju därför man då pratar portugisiska just Brasilien. Och inte någon annanstans i Sydamerika. Så ligger det till. Ska vi säga något mer om den tidiga kolonin som Portugal hade. Ja, du menar. Du menar före 1800 talet Ja, precis. För att det här kommer handla. Det här avsnittet kommer handla mest om 1800 talet när självständigheten blir ett faktum. Men det är väl. Det finns ganska, ganska mycket att säga för Om vad som hände innan där. I Angola-avsnittet kan... så berättade vi att man tog slavar från till exempel Angola och skickade dem till Brasilien. Ja, det, det första man gör det är ju att börja förslava indianerna i en kolossal omfattning. Och de där stackars indianerna, de, de tålde ju inte sjukdomarna heller som... Europeerna hade med sig. Så de dog ju av det och de dog av eh, arbeta ihjäl sig i gruvor och sådär. Och sen börjar ju då, eh, kommer man ju på den här briljanta idén och föra över folk från eh, Afrika istället. Just det. Och då är ju Senegal, Angola, alltså dagens Senegal och Angola från Västafrika, det är ju huvudmarknaden för eh, portugiserna där man... Ja, man åker dit och sen så plockar man åt sig en massa slavar. Det är inte så att de ger sig ut själva i djungeln och letar upp en massa slavar som de ska transportera. Utan det där sköter afrikanerna mycket bredvilligt själva. Ja. Och det var vi också inne på förra avsnittet i, när vi pratade om den-stammen där. Jag ser de svarta amazonerna. Så där, det finns ju stora alltså hamnar och slavcenter där man kan gå och inspektera slavarna, känna på musklerna, kolla tandköttet och lite så här. Ja, men det är var en stor vd-karl, den tar vi och transporterar över och sen tar man en massa andra också. Förstås. Så det är mängder med slavar som skickas över. Ja. Och så sätts de i arbete på sockerplantage framförallt, för det blir ju det som är den stora grejen i, i det som sen blir Brasilien. Mm. Det finns ju bomullsodlingar och gruvor och kakaodlingar och, och tobak också. Men det är ju sockerplantagerna som är under lång tid den stora grejen. Yep. Men man kan ju dra lite, alltså för det blir väldigt mycket afrikaner i, i Brasilien. nu mm. och De utgör ju till slut en betydande del av populationen där och det är ganska väsentligt. Idag så är stor del av Brasiliens befolkning som är svarta och de kommer... De kommer ju från Västafrika då förstås. Och ja. eh, det finns ju uppskattningar på hur många de var runt eh, år 1800, den tiden då vi ska ge oss in på sen. Eh, då är det en miljon vita, en kvarts miljon indianer finns kvar, de andra har ju gått åt. Mm. Eh, och sen är det 1,7 miljoner svarta då. Just det, så totalt 10 så... miljoner så... ungefär. Ja, så slavar och slavarsättlingar och så är i tydlig majoritet. mellan ja, Det här är jättesvårt att beräkna förstås, men mellan eh, mitten på 1500-talet och mitten på 1800-talet så tänker man sig att det är runt 3,5 miljoner människor som har transporterats över. Det är ju fasligt många alltså. Ja, verkligen. Och anledningen var att man hade ju slit- och slängsynen på dem. Det var ju mycket dyrare att föda upp en slav. Som man gjorde i Amerika, i Nordamerika. Ja. Där hade, tog man ju, nu var det inte så att man var så särskilt snäll mot slavarna där heller, men där hade de ju familjer på andra sätt så att säga. Och man, ja, de, de dog inte i samma snabbhet som de gjorde i Sydamerika där man slet ut dem så fort som möjligt. Portugal överhuvudtaget satsade ju inte så mycket på, ska man säga det, sociala insatser och på utbildning och så. I hela det portugisiska imperiet så fanns det ett enda universitet. Och läs- och skrivkunnigheten i Brasilien, den var ju hur låg som helst. Man gjorde även sådana direkt antintellektuella ingrepp- 1747 så förbjöd man all boktryckeriverksamhet i Brasilien Och i Brasilien får man inte en tidning förrän 1808 Alltså när självständigheten är i full gång När, lagen från, när den lagen från 1747 slutligen hävdes Då fanns det dessutom tre stycken censurinstanser Som skulle gå igenom allting som publicerades Och det fanns hur som helst ingen som kunde läsa det Bortsett från vissa inflyttade europeer Så det är ju ett land som är eftersatt när det gäller läs- och skrivkunnighet och när det gäller social nivå. Det här borde ju begränsa den intellektuella eliten en smula också, eller överhuvudtaget, taget befolkningens förmåga att ta till sig de här alltså revolutionsidéerna som fanns i Europa. De gjorde det ändå till slut, men det tog ju tog en stund. Ja. Jag menar upplysningsidéerna och, och så som hade funnits i Frankrike och... Ja, de här tankarna hade ju, de hade ju svårigheter att få fäste utanför, om man ska kalla det den intelligenta eliten Eliten är ju inget sånt där härligt ord att föra sig med, men de som stod högst upp i samhällsskiktet Ja, du förstår vad jag menar Ja, verkligen, för eftersom bildningsnivån var i princip obefint i Brasilien så fick ju den så kallade eliten intelligensen ett stort inflytande över massorna. Det var ju få som kunde syna vad de sa. Och framförallt så var det läkare och vissa andra specialiserade yrkesgrupper som kunde läsa och som hade läst de här franska filosoferna och hade en sorts tanke om vad de här upplysningstankarna gick ut på. Och de här hade då följt första amerikanska revolutionen och sen franska revolutionen och var väl ganska inspirerade av det. Och de är ju. Ja, det är klart. De... Vad sa du? Ja men ja, det blir ju lite att vi hugger av varandra ja. Men det, det är klart att det spelar ju spela jättestor roll för, för utvecklingen som kommer här snart Både amerikanska revolutionen och franska revolutionen Och sen mm. eh, kommer det hända grejer i övriga Sydamerika också i början på 1800-talet Ja men det som är lite intressant i Brasilien är ju att upplysningstankarna och så här alla människors rätt till frihet och så de står ju stick i stäv med det som byggde välstånd och byggde det goda livet för den här, det högsta samhällsskiktet i Brasilien så att det var många som förde sig med att de, de tyckte att de stöttade upplysningsidealen men de sa att men det skulle ju aldrig funka i Brasilien det här går bara in införa i ett välutbyggt europeiskt land som Frankrike i Brasilien skulle det inte funka därför att de försöker ju skydda sina egna intressen och, och att förbjuda slaveri till exempel. För, för, för allt i världen inte avskaffa slaveriet. Det är det som hela ekonomin bygger på. Eh, sockerplantagerna och, och bombersplantagerna och man de andra. Det går ju inte att avskaffa det. Hur ska du då sluta tänker de ju. Så att, men allt annat var ju, tyckte man ju var bra det här med ja, eh, Liksom självbestämmande och så Och det som upplysningen verkligen gjorde med Brasilien Var att det höjde självförtroendet hos brasilianarna. Eh, man kan lyfta fram brasilianska biologer och geografer Som blev nationalromantiska När de liksom med vetenskapen och så Började beskriva sin egen fauna Och sin egen geografi och natur och, och man fick en sån här känsla Vad har Portugal som inte Brasilien har? Och det är inte mycket mm. Nej, nu när du ändå kommer in här på geografin och vad heter det, lite nationalumantik och sådär, då måste man ju nämna Banderantes. Det är de här som utforskar, ja det är ju, i grunden är det ganska osympatiska levare som. De kommer från det här distriktet São Paulo, jord, jordägare, mm. och de har ja, deras affärsidé kan man säga, det är att ge sig ut in i djungeln och fånga indianer som ska bli slavar. Oj, vilka och det är härliga Ja, det pysslar de med under 16- och 1700-talet. Det är deras första stora grej som de håller på med väldigt mycket. Men under tiden och i processen som de gör här och ger sig in i djunglarna och inlandet av Brasilien så utforskar de också landet. Och det har... Det blir kommunikationslinjer, det vill säga vägar och stigar som utformas och man bygger olika posteringar så långt in. Så att det blir liksom, man kopplar ihop det här jättestora landet. Mm. Och eftersom de gör det och de alltså knallar ju då hundratals mil in i djunglarna och över stepporna här. Under ösregn och sol, tyckande sol och det är farliga djur och de lever ju bara på jaktbyten och, och såna här saker. Och, och sen så, så fort de stöter på en, en stam med indianer då blir det ju fullt krig och de tillfångar tar dem så att säga. Och sen så kan, ja, kan de sälja dem då. Också ofta händer ju då att indianer, så länge indianerna var slavar så... Alltså, då rymde ju de ibland och då ja. fick man ju hittelön om man fångar in en sån där så de har ju fått en hjältegloria i Brasiliens historia det är bland de första brasilianska skolbarn under lång tid och kanske fortfarande idag känner jag inte till de får lära sig då de här banderantes hur ah, okay. och viktigare de har varit för Brasiliens utveckling och många såna här utfarts uh, huvudutfarter de stora vägarna från Sao Paulo till exempel är namngivna efter vissa av de här stora hjältarna då, inom situationstecken. De var ju fruktansvärt hänsynslösa och grymma mm. människor. De, alltså, de levde ju inte upp till kolonins myndigheternas lagar så heller utan de började mot dem ständigt. Det var ju lite vilda västern här om man säger. Men i den nationalunantiska historieskrivningen så har de blivit väldigt hyllade ja. i Brasilien. Väldigt intressant. Jag tror vi kommer återkomma till nationalromantiska idéer och så. Det finns ju några här i, i sagan om hur Brasilien blev Brasilien. Får man också tillägga då att de under 1700-talet upptäckte, det var inte deras huvudmål från början. Utan det var ju fånga in indianer som man kunde göra slavar. Men man springer ju på en massa olika... Guldkällor eh, Vad heter ja. det? Guldgru... Man hittar guld Ja, man hittar. så kan man säga ja. Och det blir då alltså Historiens största gulddusch eh, som det 1700-talet När folk eh, får höra att nu finns det guld Här och där ja, då, då bara rusar man ju iväg mm. Utan att ha koll på kartan Eller förbereda eller någonting Det är alltså tusentals människor Som... Eh, ger sig in på ett tidigare outforskat område för att byta och gräva efter det här guldet. Man tar det första då, det var någon sån här Badeantes. Badeantes betyder då flagga eller fana och det var så stora expeditioner då och mm. de som deltog i de här Banderas det var ju Baderantes. Och en sån här ledare för en sån här expedition han sände ut några av sina indianslavar för att leta honung. Och så kom de tillbaka med stora, ja de behövde väl där för de var hungriga ja. eller något, vet jag. Skulle ha på makan kanske. Men ja, som helst, de kom tillbaka med någon honung. Utan kom tillbaka med stora guldklimpar istället. Och nu är vi då i början på 1700-talet i händerna. Och visa upp honom där bara glimma. Och han blev ju helt till sig i förstås. Oj, oj, oj. Nu händer det grejer. Satt han och gnugga händerna där. Och på samma dag där så samlar man ihop 10 kilo bara på en dag. Och på första månaden så fick man ihop fem ton guld. Och du kan ju tänka dig vilken klappjakt det blev på, på guld över hela Brasilien i de här områdena sen. Och en av dagens provinser som heter Minas Gerais mm. Eller hur det uttalas. Minas Geras. Spanska ja. är inte min bästa. Nej, det här borde vara portugisiska också. men... Ja, eller portugisiska <laughs> kanske. Är. Förstås, som jag sa innan. Men. <laughs> <laughs> Men eh, det är ju då en eh, provins som heter det. Det betyder de allmänna gu, guldgöverna då. Ja. De allmänna göverna. Jag har en grej om, om minas grejs, men du, Ja. När jag tänker för 17, 1789 så är ju det platsen för ett av Brasiliens stora uppror. Ja, och det hänger ihop med guld. Ja, ja. precis. Därför att den här guldruschen som guldruscher brukar vara, den håller ju inte i sig längden. Nej. Utan när priserna sjunker Och tillgången minskar Så blir det ju ganska dålig stämning Bland alla de här arbetslösa guldgrävarna Det är ju lite Kast stämning då kanske Ja, och då misstroendet i Minas 1789 samman träffar ju med ett annat, en annan stor Uppror på andra sidan Atlanten Vilken då? Ja, jag vet inte, jag tappade bort det nu Jag vet inte vad jag kan tänka på Men då är det ju Ja, naturligtvis José da Silva Xavier, tandutdragaren, det är också en sån här nationell hjälte i Brasilien. Han beskrivs som en stor frihetskämpe. Han lyckas ena alla de här upprorslyssna guldgrävarna och utropar mina skrejs till självständig stad. Eller självständig stat snarare. Utan att ha någon riktigt samlad ideologisk grund eller någonting. De är bara upprörda över arbetslösheten och över situationen. Och så sen försöker de sprida den här revolten men då fängstas alla upprorsmakare och många av dem avrättas. Tandutdragaren själv har halshuggs. Hans huvud placeras på en påle. Kroppen styckas och placeras strategiskt längs de tyngst trafikerade vägarna in och ut ur staden. Han, gick, han fick inget härligt öde. Det låter lite medeltida. Ja, verkligen. Om ja, man nu trycker det milt. Jag tänker på, på tal om tidigare avsnitt i historiepodden, jag tänker på Oliver Cromwell som... Postumt ja, nu... fick sitt huvud upphängt på en påle. Och inte ens, inte ens det var i medeltiden. Men det vi är långt, vi är långt in på 1700-talet där folk sitter och som bäst läser och gottar som mänskliga rättigheter. Och hur tortyr är så hemskt. Och så gör man så här. Ja. Det fanns ju fler revolter i Brasilien men till skillnad från, för det vanliga när en koloni frigörs att revolter börjar, revolterna växer, det blir någon typ av frigörelsekrig, kolonin blir självständig. Men så går det inte riktigt till i Brasilien. Men jag, jag tänkte man kan redogöra för de tre politiska tankarna som fanns, de tre stora som, som pyrde ja, där du, i Brasilien. Om du gör det så får jag förklara eh, lite annan bakgrund till hela sen då. Ja, för dig och om det, ja, Absolut. Dels så, de här tre tankarna var de rådande i Brasilien. Konstitutionalism, eh, det är ett svårt ord, absolutism och radikalism. Och den första då, konstitutionalism, det var de intellektuella liberalerna i Portugal och även eh, övertygande upplysta portugiser i Brasilien. De ville minska kungamakten, de ville etablera någon typ av konstitutionell monarki, ungefär som i Storbritannien. Ja, helt enkelt att parlamentet skulle vara med och ha stort inflytan, inflytande. Mm. Sen fanns det absolutionismen då, som skulle företräda gamla Portugals merkantilistiska och kungliga system. Och du som är en så skicklig samhällskunskapslärare, kan inte du kort förklara vad, vad, är, vad är merkantilism? Nej, fast det var ju jag tänkte inte förklara kort, utan mer ingående. Du tänker Ja, okej, okay, men då får du förklara det mer ingående. Jag ska, sen det, fanns det, det inledning... de... De radikala också som var starkt anti-Portugal och som in, ville införa egen brasiliansk republik, alltså total självständighet. Mm. De var väldigt stora inom frimurarorden som fanns i Brasilien. Men mm. annars hade de ganska begränsat genomslag. Merkantilism, sa du. Ja, de här TV: som du nämnde nu, det är ju TV: eh, helt olika vägar att gå mm. eh, när man ska bestämma om ett land ska, hur det ska styras. Men merkantilismen, det är då en ekonomisk teori. Kan du ha en aning om vad det handlar om? Jo, den är det är inte så Det är inte så inne nu längre, om man säger. Nej, det är klart jag har en aning, men kör det du. Jag vet vad merkantilism är, men du har ju Ja, men då kan det vara det. intressant att höra din eh, lekmannatolkning av det hela. <laughs> merkantilism går ju ut på att man ska gynna... I fallet med kolonier ska man gynna då moderlandet och, och all handel ska, ska gå inom det till det. Och, så. och nu är jag ju så otroligt ovältalig. <laughs> till skillnad från när du i inledningen varje avsnitt får sitta och läsa i papper och, och sådär. <laughs> ja. ja nej du, är, du har ju helt rätt förstås. Så då har jag hängt med på en annan samhällskunskapslektion. Det går ju ut på att gynna moderlandet och då är kolonierna en väldigt tacksam sak att ha. Eftersom där kan man ju då plocka in en massa saker, råvaror och grejer. Och sen så ska man ju då förädla det i industrier i moderlandet och sen sälja. Så tanken är att man ska exportera mer än man... Ja, importerar egentligen. Och då behöver man ju då de här kolonierna. Så en massa råvaror åker ju från, ja till exempel Brasilien, eh, men de hade ja, det fanns ju andra områden med som portugiserna var intresserade av till eh, Portugal. Och sen tillverkar man grejerna där och sen så säljer man där. Men ingår ju då också att det är ju det är handelsförbud för Brasilien de får ju inte sälja en massa bomull till exempel som man bland att tillverka i Brasilien till England som är en stor Nej. importör av bomull. Så att det är förbjudet för kolonierna att handla med andra länder än Portugal. Det måste gå i raka i till Lissabon och sen där möjligen skickas vidare. Då. Eh, så det är ju ganska, det är långt ifrån frihandel det här om man säger så. Mm. Det finns ju en lever som he, he, heter Pombal. Okej. Okay. Ja, han har ju ett längre namn egentligen. Det var Men, hans eh, artistnamn <laughs> eller? <laughs> ja, det marquisen av Pombal, ja. eh, det räcker väl så känner jag. Han var någon form av premiärminister i Portugal under slutet på 1700-talet. Okay. Och han tänkte ju han tänkte strama upp makten ännu mer till alltså, Portugal. Mm. Eh, så att eh, kolonierna skulle vara väldigt eh, underdådiga och understyrda Portugal. Men däremot så betyder det inte att det behövde bli dåligt för till exempel Brasilien. Då, utan han menar på att det skulle vara förnuftigt utnyttjande av kolonierna till nytta för Portugal. Och i det här då så centraliserar man i makten så mycket man bara kan. All guldutvinning för statliga så man får inte tillverka, alltså inga smeder får finnas i Brasilien utan de ska ju finnas då i Portugal det är ju ett led i det här merkantilismen han var ju en ivrig merkantilist och ingenting ska ju tillverkas i Brasilien utan all förädling, alla industrier måste finnas i, i Portugal och mm. så här tänkte ju Det är väldigt klassiskt all... kolonialt Ja, England börjar ju inte tugga bättre det, det är bland annat det som leder till amerikanernas stora <laughs> irritation mm. på dem och som gör att de byter sig loss på 1770-talet och bilda USA. Så engelsmännen hade också det här koloniala tänkandet då. Att allting skulle gå via huvudstaden som i deras fall då var London. Men här är Lissabon. Så man förbjuder ju, i Portugal förbjuder man ju alla industrier i Brasilien att finnas överhuvudtaget. Och det kanske var så man tänkte med det här med boktycker i konsten. Som du var inne på förut. Eller, något. eller det kanske bara var att de inte skulle... Få lära sig någonting så att de fortsätter vara fattiga och dumma. Så, eller så. Ja, det, det är ju också ett sätt att, för, att ha så stark censur och förhindra boktyckerikonsten. Det, det finns kanske en merkantilistisk tanke men det är ju ett sätt att hindra farliga idéer från att få fäste. Ja, det gick ju så långt att man, när Pombal fick igenom de här grejerna, man monterade ner vävstolar och grejer och, och sånt där i Brasilien och skicka iväg det till Portugal. Så inte någonting fick de alltså tillverka Nej. Så då har man ju en bakgrund till irritationen hos de här stora det kan du tänka dig de här stora plantageägarna som alltså har de ser möjligheterna man skulle kunna konkurrera med amerikanska bomullet ja. och eh, man skulle konkurrera med en himla massa saker bara man fick sälja direkt till eh, till exempel England eller Frankrike eller vilket land det ännu är men det måste ju gå via Portugal och dessutom lägger de skatter och grejer på saker och ting. Man får inte heller importera någon annanstans ifrån från Portugal. Nej. Och, att och det de här är revol... irriterande, <laughs> mm. förstås. Och att de här revolterna är kopplade till just plantage, det märker man ju att det är tvillingstäderna Recife och Olinda som de flesta revolterna ägt rum. Och då kan man kolla, mellan början av 1700-talet och mitten på 1800-talet så finns det fyra fem stora revolter där. Och de är ju... De dens... ligger sig alltså i norra norra eh, Brasilien. Precis. Och det är ju den regionen som dras med i den europeiska revolutionsvåren 1848. Då man för första gången får en global revolutionsvår. Och de här revolterna kan då kopplas till det ekonomiska beroende av socker och plantage och slavar. Alltså ekonomiska intressen. Och då är de kopplade är... till att de inte får exportera och importera som de vill. Det är ju en väldigt... Eh... Ekonomisk fråga det här känner jag av Brasiliens frigörelse i slutändan. Mm. Verkligen. Och då tänker man kanske att de stora aktörerna ska vara inne i riket eftersom det var så många som var missnöjda och så eftersom Portugal inte var så starkt. Men man får väl säga att de starkaste aktörerna i det som sker är europeiska aktörer som inte är Portugal. Jag tänker ja. på Storbritannien inte minst. Storbritannien och Frankrike kommer att spela roll här. Men det finns ju förstås folk i Brasilien, eh, alltså portugiser som då har flyttat dit någon gång för hundra år sedan. Sådana här banderantes kanske som eh, har stora plantager och så som tycker att... Men vänta här nu, är vi som är en koloni som, som du var inne på då, som egentligen föder det portugisiska ja. kungahuset och all, alla gottheter och rovaror och rikedomar bara flyger iväg dit. Vad, vad ja. behöver vi Portugal för egentligen? Man börjar ju tänka så lite grann i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Bland de här som är insatta i revolutionstankarna ändå. Ja, verkligen. Ja, så är det. Och på revolutionen då, den franska revolutionen, mm. och konsekvenserna av den... Ja, det kom ju en herre vid namn Napoleon till makten. Vad har han för planer då med, med Europa? Ja, ja, han har ju tagit Han har ju ett många planer. Han, han har rätt många planer, många hjärn i elden. Napoleon vill ju lägga Europa under sig. Men då finns det ju den här irriterande ön England ja, som vägrar att inordna sig. så Stor... har han kontinental. Jaha... Nej jag tänkte säga att Storbritannien de hade ju kontroll över Atlanten i princip och handeln som gick på det havet och de låg ju tekniskt sett före, alltså de, de hade ju påbörjat någon sorts protoindustrialisering och deras universitet var ganska framstående så att de låg i framkant när Europa drogs in i Napoleonkrigen mm. och är ju någon sorts naturlig motpart till Frankrike och Napoleon då. Ja. Nej men så, det är för att Storbritannien, varför de är intresserade av Sydamerika är ju att de vill ju öppna hamnarna för frihandel Ja det är klart de vill, ja. det är ju ett jätteintressant mål förstås Ja eftersom frihandel för dem skulle innebära total dominans eftersom de är så de har sån mm. särställning på Atlanten Så att när frihandel görs möjligt det betyder att de hamnar i en gyllene position Vi har med en annan evolution att göra, nämligen den industriella evolutionen. De har ju ett starkt försprång mot alla där, eftersom de har ju de har varit indragna i den då, ja, sen slutet på 1700-talet. Mm. Ja, och, och då är det klart att de har ett försprång när det gäller att tillverka varor och produkter och grejer. Mm. Men de får ju inte sälja, under början på 1800-talet när Napoleon dominerar hela Europa, då får de ju inte sälja några varor till Europa. Nej på grund av kontinentalsystemet eller hur? Ja precis, Napoleon har blockerat brittisk handel. En stor, fet blockad över hela skiten. Mm. Det är ju väldigt få länder i Europa som inte ingår i det. Här. Jag kan säga två. Jag kan, kan... säga nån. Ja, Portugal kan jag säga. <laughs> ja, det är helt rätt ju. Ja. Portugal och det är det som är intressant här. De är ja. ju en eh, liten inviterande hörn där i... Ja, sydvästra kanten på Europa som han inte har kontroll över. Vilket var det andra men, landet då, det tänkte säga. Ja, det är ju Sverige. Jaha, just det. Vi vill inte heller vara indragna i det där. Eller just ja, den fjärde Adolf tyckte, han hatar ju Napoleon. <laughs> Vilket jag vet inte riktigt vad det hade med att göra. Men det hade väl, ja, det hade väl att göra med att eh, han inte tyckte om republikanism förstås, eftersom han var kung. Mm. <laughs> Så enkelt är ju med det. Mer om det någon annan gång. Ja, men som sagt, han för det går ju att prata loss om det här man vill. Där. Det ska vi ju inte hamna i, men det är det som leder till att vi förlorar Finland sen då. Eftersom det blev lite kontroverser med Napoleon och ryssarna ingår i en allians med varandra. Sen hipp som happ så var ryssarna vid vår <laughs> flank där och tog Finland. Och det har ju göra med att vi inte ville höra, vi ville inte, eller vi, han ville inte gå in i det här kontinentalsystemet tillsammans med Napoleon. Nej. Så då tog han hjälp av ryssarna för att knäcka Sverige där Men för att komma åt Portugal så fick han ju sluta ett avtal med Spanien Som gjorde att han kunde gå igenom Spanien mm. Han hade kontroll över stora delar av Spanien med Och då Portugal, den portugisiska kungen då som hade vägat att gå med på det här, eller hur? Ja, precis, det här är början på 1800-talet, 1807 kanske Ställer han mm. ganska strikta krav på Portugal. Ni ska förklara krig mot Storbritannien. Ni ska blockera brittisk handel. Ni ska ingå i det franska systemet och så vidare. Det hade ju inte den po portugaisiska kungen en eh, dugg med. Johan Nej. den sjätte. Det går ju att uttala det här på något annat sätt förstås. Schau. Wow. Eh, Schau wow, någonting. Men vi säger, jag säger Johan, nu känns lättare då ja. ja. Johan den sjätte där, han var ju lite tjenisk med britterna och ville helst fortsätta vara där och inte gynna Napoleon. Men eh, Napoleon eh, skickar ju iväg sina marschalkar mot, alltså generaler mot Portugal för helt enkelt att ockupera hela konkurrongen då och tvinga dem till det här. Ja. Och då kommer ju brittiska fartyg, lägger sig utanför Lissabons hamn och eh, säger till portugiserna och hovet där att nu hör ni. Vi vill inte att era fartyg hamnar i fransmännens händer. Nu ger vi er två alternativ här egentligen. Ni överlåter alla era fartyg åt oss. Eller så kliver ni på dem och så åker ni härifrån helt enkelt. Så ja. ni flyr undan. Ett klassiskt ultimatum. Och, ja, och då Johan där, han, han går ju med på det senare där då. Han tänker, jag vill inte sitta här och trycka på min gamla ton när Napoleon kommer. Så han eh, kliver ju på eh, sina fartyg. 20 fartyg poppas ju fulla då med hela den portugisiska statskassan. Ja. 15 000 människor matas in på de här och ja. alla bara dra iväg mot Brasilien. Eh, och då är ju 1807, 1808. Va? Ja, precis. Och det här var ju ingen helt främmande tanke. Redan under 1700-talet så hade man ju diskuterat, ska vi ta flytta Portugals huvudstad till Rio de Janeiro istället? Ja, Men det hade blivit så konstigt som sagt att. Eh, att Brasilien var liksom var mycket större och mycket vikare än Portugal. Så ja, det var precis. Kom, kom. Men det som är intressant är att Johan, eller Chao, när han anländer till Brasilien så blir han den första av de här koloniala kungarna i Europa att faktiskt se sin egen koloni med egna ögon. Ja, just det. Det gjorde de ju inte annars, utan de satt ju där på sin trygga europeiska tron och bestämde över mm. liv och död. För tusentals människor på andra sidan ett hav. Men nu fick Johan. Mm. Eller Schau. <laughs> Ska, Ska jag, jag är... hålla på så här hela tiden? Nej. Och... <laughs> Nej, verkligen inte. Men han fick se Brasilien med egna kan ögon. Kan vi inte bara säga Johan? Ja, det är klart att vi kan säga det. Att, att han inte heter Johan på portugisiska? Känner Johan? Jag inte. Ja. Han fick se Brasilien med egna ögon. Han älskade vad han såg. Men den svenska versionen. är Johan. Ja, det gjorde han han kommer att trivas ganska bra i, i Brasilien Och Rio är ju mm. som han har sitt uppehållsort i ja. -när, Det bor ungefär 35 000 människor i Rio när han kommer dit Så att hans entourage på 15 000 <laughs> Entourage? <laughs> Vad man nu ska kalla det De här skeppen som kommer dit de, Det blir ju världens boom för Rios ekonomi Ja, de, de börjar det... bygga upp banker. De börjar bygga upp ja, allt vad man nu behöver för att vara en, en europeisk huvudstad. piffa upp lite. Ja. Eh, en högsta domstol, riksbank, eller centralbank kallar man väl. Ja. Eh, och en massa saker liksom som behövs för att driva ett land. För där kungen befinner sig där kommer, ju, kommer det behöva vara snyggt och pyrligt och bra snyggt och pyrligt. Men alltså allting... Ja, men vissa saker hus, förväntas ju, för ju av ett europeiskt kungahus. Mm. Så är det ju. Bland annat så slängde man ju ut massa människor som bodde i centrala rio. Ja. För det här skulle han hålla till nu. Och det är klart att det blir ju... ja Vad ska man säga? då? Vad Ska folk ta vägen då? ja? När de här 15 000 kommer inklamparna och säger att nu ska vi bo här. Då blir det en stor efterfrågan nu på en massa timmer och tegel och grejer. För de vill mm. också bo någonstans, de som har blivit utslängda. Så då bygger man ju upp en helt ny stadsdel i Rio som finns fortfarande. Citade Nova heter väl den va? Nya staden. Mm. Det gör den. Ja, jag har inte varit i Rio tyvärr. Men, Nej, det har ingen den, av oss. Den, den, den poppar ju upp där på grund av det här. Och där kan man ju gå och titta om man nu är i Rio en vacker dag. Det finns ju andra städer med här, förstås, som, förstås. Ja, det är klart att det finns andra städer än Rio- men som är väldigt gamla då, som till exempel de här Banderantes som jag pratade om innan har byggt upp. De hade ju väldigt storslagna och långa namn på 1700-talet när man grundade de här. Men det finns ju, man har ju förkortat dem sen då. Oro Perieto är ju en som heter, som ligger i Minas Gerais. Mm. Och det är då mycket 1700-tals arkitektur där. Och den är ju, den är väl med på UNESCO som har en världsarvslista. Unesco-världsarvslistan, precis. Ja, och du, förresten när jag tänker efter. Den här, den här staden då, Preto, den är ju då provinshuvudstad ett dygn varje år. Okej, okay. varför då? Därför att den här tandutdragar som du pratade om innan kommer ju från och Han gjorde ju det till ja. huvudstad där då. Aha, just det. Ja, alltså ett dygn, jag kommer inte ihåg vilket dygn om året det är Men då förs eh, ja, Det är väl symboliskt på något sätt antar Då förs ju makten över till den här och den stan istället Men eh, det var inte det vi skulle hamna på utan vad var vi var nu Någonstans? Ja. Vi var ju på Rio Rio och stolta I, historiska städer ja. Om någon av er som lyssnar Av någon anledning, vem vet fotbolls Vem kanske befinner er i Rio Eller i São Paulo Eller i någon annan brasiliansk stad Ta en bild och hashtagga histpod. Inget skulle göra oss lyckligare. Man kan ju klättra upp på det här berget. Korkavodå eller vad heter det? På, med Jesusstatyn där. Ja, ja, det var ju häftigt. <laughs> jag tror att det, blir, det blir inte nog lagligt lagligt. Ja, nej. Men nu, jag, nu höll jag på att säga nej. schau igen. Johan har anlänt i Rio. Han har byggt upp Rio. Han har gjort folk lite hemlösa. Men det står ändå ganska gött till där. Och han har gjort det med Storbritanniens hjälp. Eller under hot från Storbritannien. Och han... Genomför ju vissa reformer i Brasilien som gynnar Storbritannien stort. Mycket gynnar de ju. Ja men han tar ju bort eh, alla restriktioner för utrikeshandel. Alltså mm. merkantilismen, han dadar ju den egentligen. Ja, och jag menar, vad, vad är idén med att ha ett merkantilistiskt system när liksom Lissabon... Det finns ingen idé att skicka Nej. saker till Lissabon. Nej, det är ju sant. Ja. Så det öppnar han för frihandel, vilket i princip innebär storbritannsk... Nej, så heter det inte. Brittisk. <laughs> Storbritannisk. Ja, britt, brittiskt monopol blir det i princip. Vad svenska lärare sa. Ja. Storbritannien. Man ju förbudet mot industritillverkning också. Ja. Så nu får man börja tillverka saker igen. Det gjordes inte så särskilt stor i omfattningen då, så det var inget hot för England. Nej, och Storbritannien får mycket gynnsamma skatte- och tullregler och så så att de tjänar stort på. Att Johan har anlänt i Rio. Om Brasilien var någons koloni nu så kanske det var Storbritanniens koloni eftersom de var så viktiga ekonomiskt. Men beroende av Storbritannien, brasilianerna brydde sig inte så mycket om det eftersom standarden ökade. Liksom det, det började växa fram en liten medelklass. Handeln gick bra. Man får sin fripress. Jag sa ju att 1808 får man sin första tidning. Det börjar öppna skolor då. och ja. det, det växer ju. Statusen på Rio höjs ju i och med att kungen är där och i och med att det kommer en massa diplomater och tjänstemän och utländska spekulanter eller vad man ska kalla dem som mm. vill investera och köpa en massa grejer. Ja, Så brasilianerna tycker att det här var lite mysigt att det här någon uppmärksammar oss. ungefär mm. Alla var väl inte lika nöjda förstås, säkert alltid. För att man såg ju på nära håll också korruptionen som fanns runt det portugisiska hovet. Mm. Johan, eller Ja, han, han hade ju dille på att göra utnämningar till folk som kanske inte förtjänade. Och det var ju alltid bara portugiser som fick titlar och utnämningar. Mm. Eftersom det, det var så. En brasilianare kunde inte gärna få någon position att prata om. Nej, så var och det Det stickte väl lite i ögonen, förstås. Det händer ju fler saker i Europa som påverkar Brasilien. Därför att Napoleon, han besegrar sig slutligen- och 1815 så träffas man i Wien för att styra upp allting. Nu är Europa i kaos. Hur ska man egentligen få ordning på skutan igen? Här skiljer sig Portugal från alla andra europeiska kungahus i och med att de sitter i Sydamerika. Och deras huvudstad är i Sydamerika. Jag vill inte åka därifrån heller Den här Johan då han, Det är ett evigt tjant av honom i här avsnittet Men han, han tid, det syns så bra där han, mm. eh, han kunde ju ha åkt därifrån eh, Ja, redan 1808 egentligen från mm. att, För Portugal blev befriat av britterna ganska snabbt Efter att Napoli har där ja. Men han sitter kvar och tyker där borta i Rio, i solen ja. och, Han går upp i och, vikt Och han, han liksom ja. mår må bättre det. Han, han, var han kände att han är en viktig kung där borta, till skillnad mm. mot vad han inte har gjort innan, riktigt. Mm. Och det finns ju fortfarande en massa brasilanska myter om den här mannen då, att han gick runt med kyckling i fickorna och som han tog upp och började gnaga på rätt vad det var. Och det mm. har väl att göra med hans stigande vikter och något. Och att han hade dålig hygien och allt möjligt. Men han var ju ingen... Alltså, ska lukta fruktansvärt illa. Han var ingen otrevlig, eller... Elak kung så verkar inte ha Nej, han är ju omtyckt i Brasilien i alla fall. Men i Wien, på Vinkongressen, där är man lite skeptisk emot Johan. Man tänker, vad gör han i Sydamerika? Och ännu viktigare, varför inför han alla de här liberala idéerna? Har han drabbats av den liberala sjukan? Mm, Därför att Europa var. skulle dra tillbaka klockan. Man skulle göra det här till det gamla klassiska Europa, man skulle befästa gränser och man skulle det var det som var tanken med vinkongressen. Så mm. att man tvingas till en nödlösning med just Portugal och då utropar man Brasilien till ett kungarike i personalunion med Portugal. Alltså ungefär samma förhållande som Sverige och Norge hade där ett tag. Två mer eller mindre jämställda nationer, eller kungariken snarare. Vad hände, Vad hände i Portugal då? Ja, man var inte så där helt fred med att ens kungahus inte befann sig i Portugal- att den befann sig någon annanstans. Så de var inte heller det... så nöjda över det- alltså, precis som de övriga eh, Europa- vivien inte var. Nej, så att det börjar ju bryta ut- lite oroligheter, lite revolter i Portugal- och det här ledde till att parlamentet- Cortés kallas det, men vi kan ju bara kalla det- det portugisiska parlamentet sammankallades. Och man började komma med lite krav. Man tyckte ju att portugisiska kungahuset- ska återvända till Portugal- det är ändå ett rimligt krav, väl? Ja, det... Ja. De, de, hade styrt som, de hade ju styrts av britterna för tusan. Ja. Hela tiden. Så. Jo, det är ett rimligt krav, absolut. Och jag tänker, ska vi lyfta in prins Pedro i handlingen? Ja, det är alltså Johans son, då. Ja. ja Johan vill ju väldigt ogärna lämna eh, Brasilien, som vi sa innan. Men eh, det här parlamentet i Portugal eller på ja, parlamentet där. de har ju mer eller mindre mm. gjort en kupp kan man säga och tillsatt någon form av nästan junta där borta i Portugal ja. som börjar ställa en massa krav som sagt som visserligen är inte rimliga då att kungen ska komma hem men man vill ju också återföra Brasilien under Portugals makt på något sätt och göra till en koloni igen ordningen ska återställas här ja. eller hur? Ja, ver alltså, verkligen det var väl inte mer att det skulle bli så här, att vi skulle ha en kung som satt där borta och att det nästan var som ett eget land och vi själva blir av byterna. Nej, nu får han komma hem och så ska kolonin bli en koloni igen. Det är ju kraven mm. man skickar iväg till honom. Mm, absolut. Ja, det händer ju vissa grejer, men Johan lämnar ju staden och kvar som regent i Brasilien och i Rio så står sonen Pedro, då han är 23 år gammal. Och det de jobbar på där i Portugal det är att skriva en ny konstitution. Och den ska innefatta Brasilien då? Ja, precis. Och då var det olika bråk om ska brasilianerna få vara med och ta fram den här? Hur ska det egentligen gå till? Pedro ansågs ju vara, han ansågs ju vara ganska begåvad och också barnslig. Betal, men ändå på något sätt sunt förnuft. En väldigt komplicerad figur det här verkar så. som. Ja. Han hade det... alla, alla möjliga egenskaper som motställiga. Ja, det, det får man säga men förmodligen så kan det ha varit så att eh, kungen sa till honom att om det nu är så när jag åker härifrån att eh, det portugisiska parlamentet slash juntan eh, framhärdar alltså tvingar eh, oss eller dig att eh, avgå eller att Brasilien ska bli en koloni igen utropa självständighet då mm. för jag tror att det är inte bara jag som tror, suttit och tänkte ut det här. <laughs> Utan det är bland annat en författare som heter Dag Retsa som har skrivit en bok om Brasilien som den är väldigt bra. Ja, vi har bägge läst den boken. Så mycket av det här kommer ju därifrån. Ja, och, och då är det ganska troligt att man ville behålla Brasilien under familjens kontroll. Alltså mm. familje som då både Johan och Pedro tillhör. Att de tyckte att det var viktigare att man hade kontroll över både Portugal och Brasilien. Än att Portugal som land hade kontroll över Brasilien. Ja. Så han sa nog, innan han åkte iväg där Johan så sa han nog att ifall det kniper, klippa av banden med Portugal. Mm. Och kniper gör det ju också. Därför att 9 mars så är konstitutionen klar. Pedro börjar få olika krav, dekret som man kallar det, det kommer olika uppmaningar. Först ska alla provinser underställas Lissabon. Sen ska både brasilianska och portugisiska trupper i Brasilien slås samman. Sen ännu fler dekret, alltså ännu fler idéer. Rio ska förlora sin position. Centralförvaltningen ska monteras ner och till sist kommer krav att Pedro ska sticka tillbaka till Portugal. Det vill han ju inte. Nej, det vill han absolut inte. Och inte så många andra heller. Nej. Han är ju då den enande symbolen för Brasilien. Om han åker därifrån så finns det ju egentligen bara en massa splittrade provinser som inte har så mycket med vad att göra. Så alltså, han är ju egentligen väldigt viktig som enande symbol här. Mm. Och då finns det och en land. i São Paulo då. Som är Brasiliens största stad. Där finns det ju en snubbe som heter José Bonafacio. Ber om ursäkt Bonafacio. för att uttala Bonafacio, okej. Okay. Som... Bonafacio, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Han hade ju väldigt stort inflytande i São Paulo. Han, han avsätter den portugisiska guvernören där och tar ju i princip makt över staden. Och han var stor anhängare av en auktoritär monarki samtidigt som han var stor anhängare för att Brasilien skulle vara ett självständigt land. Så han och många andra brasilianare tänker att Pedro måste stanna och Pedro måste vara regent över Brasilien. Det intressanta är ju när det kommer slutligen ett ekvitt som säger att nu ska du inte ha så mycket makt längre. I alla fall. De begränsar ju makten mer och mer parlamentet för honom där, och formellt sett. Mm. Då får jag han nog och enligt den brasilianska myten så skriker han ju, ja, på översatt så skriker han ju, självständighet eller död. Och mm. på portugisiska blir det väl någonting åt independencia oma eller något sånt där. Ja, det här är den 7 september och det är Brasiliens nationaldag. Så viktigt är den handlingen. För utifrån det så då, alltså då byter han ju helt med Portugal mm. efter det. Och det tar ju lång tid, alltså Portugal vill ju inte erkänna Brasilien självständigt. Nej. Det väger de ju göra naturligtvis. Och det här är ju ett problem, eftersom ingen annan heller då enligt praxis kan göra det. Och England vill ju väldigt gärna eh, egentligen erkänna Brasilien som självständigt. Eh, men eh, det är liksom inte helt eh, så eller okej att göra det för... Eh, Uh, ursprungliga moderlandet har gjort det. Nej. Vill jag ju komma ihåg här nu mitt i allt det här att det har pågått en himla villevalla i Sydamerika i eh, Där eh, Simon Bolivar bland annat har varit en av profilerna då som har befriat Venezuela och Peru och Bolivia och de här. Och hans mål var ju då att upprätta någon slags eh, sydamerikansk jättestat. Mm. Alltså nu pratar de om de spanska kolonierna. Och det här var ju Brasilien inspirerat av också, förstås. Det här skedde ju före Brasilien blev självständigt. Men de eh, områdena hade ju blivit erkända, vilket inte de brasilianska blev direkt. Eller det, Brasilien blev inte det omgående. Nej. Det är först nu USA klampar in som inte har nå någon som helst respekt för massa kungliga intriger fram och tillbaka, eller vad det gamla Europa har för sig. De Nej, ju... alltså, som själva är gammal koloni. Ja, de, de ser det här som ja en förmånlig handelssituation eh, helt enkelt. Det är klart att de ska vara självständiga och kanske inte vid någon form av ja, solidaritet. Nej, det, jag vet inte vad men de, de är de första att godkänna eller vad man ska jag säga, erkänna Brasilien som land. Mm. Och eh, efter mycket om och så går ju Portugal också med på, på det här 1825. Det. Och då hade ju redan 1822 så utropas sig ju Brasilien själv som självständiga. Tidigare nämnda José Bonafacio, eller Bonafacio utnämns till premiärminister och Pedro själv får min favoritkunga-titel eller kejsartitel någonsin. Han utropas till konstitutionell kejsare och evig försvarare av Brasilien. 1 december 1822. Är det din, din favorititel? Ja, det är det. Jag tycker den är fantastisk. Och därmed var Brasilien självständigt. Ett jättestort land som så att säga, ansluter sig till de övriga, självständiga länderna i världen. Ja. Och hur ska det här gå kan man ju undra. Ja, det gick väl både bra och dåligt. Ja, det är lite ironiskt att de utlyser sig själva som kejsardöme. Med tanke på mm. att prins Pedro, eller numera kejsar Pedros pappa en gång jagades bort från Portugal av kejsaren mm. Napoleon och att det var den typen av idé som han flydde från Det var där man misstänkte lite i Europa då, att han kanske ändå trots allt var lite liberalt inspirerad och att han en vacker dag hade avsikt för att återföra Portugal med, med Brasilien och göra det till ett riktigt kejsardöme men mm. det hade han väl också i och för sig för han ville ju sätta en av sina barn på tronen sen i Portugal också förstås Inget av de andra sydamerikanska länderna lyckades ju bli monarki. Nej. Men de hade, de hade ju inte heller samma, det var inga kungligheter som gjorde revolt där. Brasilien är det enda landet där en kunglighet är en drivande och avgörande faktor egentligen för att det blir självständigt. Mm. Och han är ju själv som sagt prins när det utropas självständigheten. Ja, och det, det här är ju... En väldigt egen kolonial frigörelseprocess. Mycket. Det är, inga, det är inga krigigheter direkt. Eller stridigheter rent pangande. Så som det Nej. var på de andra platserna. Väldigt mycket. Även om Brasiliens historia inte är okrigisk för det. För att det har ju varit mycket indiankrig. Och även under 1700-talet med de här guldruscherna. Så förekom det ju inbördeskrig i stort sett också. Men just självständighetssituationen var väldigt unik som sagt. Mm. Och man kan väl se då att jag nämnde ju de här tre olika politiska inriktningarna i början och att det blir någon sorts kompromiss mellan alla tre som blir den slutgiltiga lösningen. Ja, och för den som har glömt bort det då så var det ju dels att det skulle vara eh, helt självständigt för Portugal, vilket det ja. blev, och att det skulle vara en konstitutionell monarki. Vilket, vi står där? Konstitutionalisterna. Mm. Men det kan man väl kanske inte säga att det blev jättemycket. Men det blev ju, det blev ju en monarki. Ja. <laughs> Och det förenas ju då med den här absolutismen också. då Att det skulle vara väldigt mycket monarki. Ja, Och precis. Och kungahuset skulle ha, eh, sitta på den tronen då. Mm. Men det upprättas ju sen då. Under 1870-talet. Så faller ju. För Brasilien är ju ingen monarki idag. Det måste vi förklara. Då faller ju hela eh, kejsardömet. Av en massa olika skäl. Och slaveriet eh, går under, och, och sådär. På 1890-talet så förbjöd man det helt och hållet. Och så blev det republik istället. Mm. Och till namnet en form av demokrati, även om det var. Ja, det var ju inte så att kvinnor hade också röstet. Men det var underförstått på något sätt att de skulle inte rösta. Nej. Och man var, Ja, det finns ju alltid massa regler för vilka som får rösta och inte. Men det var inte många som använde sig av den möjligheten. Och som vanligt så var det en hejdlös massa korruption i röstandet och, och, och sådär under 1800-talet. Under 1900-talet så eh, har det också utvecklats till att, eh, att demokratin har varit ganska svag då. Och den var ju till och med helt utraderad under, ja, under mitten på 1900-talet. När Vargas den här killen som var väldigt inspirerad då av kommer ihåg att vi pratade om Salazar. Ja, ja, den portugisiska diktatorn i avsnitt fyra han tyckte att det var en skön kille så han förvandlade ju mer eller mindre Port eller Brasilien till en fascistisk diktatur han också även om den kanske inte var lika hård som till exempel Salazar eller Mussolinis han hade ju väldigt mycket sociala idéer för sig den här vargas mm. och ibland så ställde han ju upp på armalieres sida och brasilianerna var ju det enda sydamerikanska land som skicka iväg till uppe i andra världskriget också. Just det, det är en så här bra quizfråga. Den dyker upp ibland mm. på historiska quiz. Ja, så göra det? Här. Ja. Vilket ja, det var en mm. ja. Ja, det enda sydamerikanska. De hjälpte ju till då. Det är också lite ironisk twist på det hela att eh, det var just eh, Italien som de eh, då, som är ur fascismens moder som de skulle bekämpa. För de gick ju i land tillsammans med amerikanerna eh, i Italien då och bekämpade Mussolini. Ja. Så kommer de själva från ett land som styrs av en fascistisk regim Men eh, om man vill eh, veta lite mer om Sydamerikas 1900-talshistoria Så kan man ju läsa Tintin och det sönderslagna örat helt enkelt Vi låter väl stanna där <laughs> Ja, det är väl ett fantastiskt lästips Ja, det är ganska mycket stereotyper och så där. Men eh, det är inte så roligt Läs gärna Tintin det är väl inte omöjligt att vi någon gång i framtiden återvänder till Simon Bolivar heller i ett historiepoddavsnitt. Det måste man ju göra. Sen kommer ju fotbollen, den måste vi säga någonting om också känner jag. Mm -hmm. När kommer fotbollen till Brasilien? Jag vet inte, jag har ingen jag aning. Jag vill dra till en gissning här. Uh, 1914. Ja, det är inte så illa. Är inte då de grundar? Ja, det är någonstans, det är som de grundar någon slags landslag, tror jag. Hur som helst, det är ju britterna som kommer dit med bollen i slutet på 1800-talet. Mm. Och först är det den viktiga ju. Och man får absolut inte spela fotboll om man inte uppfyller en massa regler och ja, om man ska ha arbete och man ska. Ja, det var ju inte till för. Ex-slavar heller eller så De Svarta uttaget var ju förbjudna mm. Inom det där Till att börja med Sen lättar man ju på det där och, och då den stora Första stjärnan hette ju eh, Leonidas da Silva Och det är han som introducerar Cykelsparken i VM 1938 Det var en riktig stor stjärna Den svarta diamanten kallas han så det, Och det hade ju inte europeerna sett innan Bysakletan som det kallas också Nej. Är inte det här kul fakta? Jo, det är jättekul fakta. Jag sitter där och nickar och ler. Eh, för Brasilien är ju, det är ju känt för... Det är, för de flesta är ju känt för fotboll och samba, och inte så? Ja, Eller, Sverige, I Sverige tror jag inte det var särskilt känt land i Utahet för 58- när de kom hit och vann VM-guld. Nej, så är det väl. Det är väl... Vet du vilka år de har vunnit VM-guld? 58-94-2002... Och så har jag glömt uh -huh. bort ett. 60. Okej. Okay. Är det inte det här? 62 och 70 är det ju Det måste ju bli. 60 kan inte bli för det är ju två år efter 58. Uh -huh. 58, 62, inte... 70 och... Jo, 94 och 2002. Det här är ju viktig fakta som måste med om Brasiliens historia. Eller? Ja, uh -huh. men det här... Jo, oh, det här kan många. Pelé och så. och... Och sådana uh -huh. lirare. Men däremot vet inte så många vad... Uh, Tändstickor, det har vi pratat om också i ett avsnitt. Vad det heter i Brasilien? Nej, vad heter det i Brasilien? Jönköping. Är det ja, så? Jag kan inte uttala det riktigt. Men en, Jönköping det stod, alltså? Ja, precis. Det stod ja. ju Jönköping på alla tändstickor som man sålde eh, till, eh, runt om i världen. Och då ja. i Brasilien kopplar man ihop det här med att Jaha, det där heter... Så själva begreppet tändsticka blev ju John Copping. på ja. sett. Det är mycket, det är också så här kul fakta tycker jag. Ja, det tycker jag var den roligaste faktan hittills. Ja. Mm. ja. Har vi något mer på Brasilien eller ska vi lägga in våra lilla Eller ska vi lägga in vår lilla Edvard Blomjingle och sen avsluta med den historiska hatten? Kör Edvard Blom Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Linkvist men, men, men, men det finns i alla fall kopplingar. Skål. Så, historiska hatten ska få avsluta här. Vår historiska lek där vi hissar och dissar klärdar och avfärdar. Jag ser att du har en hatt. Sitta vad jag har. Ja, du är också en hatt. Det, ja. det är typiskt. Så fort man lämnar gamla jävla då då amlar in hattar till höger och vänster mm. Ja, okej, okay, då ska vi liga lappar här. Det du ha varsin? Ja, du ser mm. att jag har med lappar här Ja. ja. ja. Okej. Okay. Nu ska vi se. Yes. <laughs> ja. ja. jag har olika Meinhof. Okej. Okay. Jag har Genghis Khan. <laughs> Jaha, ja. Ja. Ska vi börja med att förklara vem personen på din lapp är? för att jag tror att Genghis Khan är den större av de två profilerna här. I alla fall till sitt kändiskap. Ja. Ulrike Meinhof var ju en av de som grundade och ledde baden meinhof Jag var är med fraktionen som... Ja, de bombade ju och hade sig i Västtyskland på 70-talet. Mm. Fick väl eh, lite eh, hjälp och pengar av Östtyskland också. De var ju alltså förstås en kommunistisk terrororganisation som skulle sprida skräck och gelände i det kapitalistiska Västtyskland. Och de hade någon idé med det. Yeah. Hon blev fängslad sen också. Det, ja, de lyckades väl ha ett, ett gäng människor i alla fall. Mm. Och Genghis Khan Genghis Khan är ju den stora kanen Alltså ledaren för det mongolska riket Som för mongolerna från att vara ett litet steppfolk Till att bli ett av de största rikerna genom världshistorien Han är inne i Kina och härjar Han tar stora delar av, av Asien och Östeuropa Och är, är till och med på väg in i Centraleuropa Skapar ett jätterike Ja, på på 1200-talet är det här då På 1200-talet ja Och det här leder ju mm. till att eh, Ja men eh, Sidenvägen är ju Med och grundas här väl och Det ja, Den fanns mm. innan med Men den är ju viktig I, i deras led mot Vad är det spontana, är det spontana ja. Magkänsla här på Hjälte och skurkfaktorn Magkänslan ja. Den eh, säger ju att Ulrik Majenhoff är en skurk Okej, okay. därför att Genghis Khan Det går ju att lyfta fram positiva aspekter Med Genghis Khan, att han Förde samman Europa och Asien ja, att han liksom. det var ju det var jag försökte Få fram här med ja. Eller hur? men ja. det är klart Att han är en ännu större skurk Ja, därför att det här är ju Personen som ligger bakom Kanske det största folkmordet Den största andelen våldtäkter Genom mm. världshistorien Han är ju en be... Ja, alltså bedrövlig människa. Det här är ju på 1200-talet. Ja, det, blir det ju måste ju komma som... ihåg här. Det är ju inte så att det här med... Ja, då du bedrövde? Det var ju så man gjorde. Och, och ute på steppen där i Mongoliet så var ju inte... Alltså var det en mjukis där och satt med silkesvantar på det. Då blev du ingen det kan jag säga. Nej, Gingis Khan Nej. var ju en... Fantastisk ledare och han planerade även för framtiden. Han utsåg ju inte sin förstfödde son utan han utsåg ju den sonen som var bäst lämpad för att leda. Det här låter ju så riket. mycket sympatiska då, tycker jag. Ja alltså, Han är ju en stor ledare och en fantastisk historisk person. Är han är en hjälte. Men samtidigt, om vi utser honom till hjälte, då utser vi en person som har miljontals liv på sitt samvete. Ja, det kan man ju inte fästa på Ulrike Meinhof, hur man än beter sig faktiskt. Det är fyra, kanske. S ska, vi vara ska vi vara utilitarister här och säga att Ulrike Meinhof är hjälte? därför att det är ju hon har, hon har orsakat mindre lidande för liksom x antal personer. Kan man resonera så, ja? ja? jag tycker nästan vi måste göra det. det. är ju så hårda, skarpa... Benämning. Men vem var som kom på den här leken? Ja. <laughs> hjälte eller sko? <laughs> ja, det får väl bli hjälte. Då, antar jag. Mm, Ulrike, man har inte dödat miljontals människor. Nej, precis. Alltså, en hjälte. Ja, okej. Okay. Då säger vi så. <laughs> ja. ja Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det känns lite stapligt för oss när vi har spelat in det. Men vi tror ändå ja. att det kommer vara lite härligt, lite in... Intressant, lite underhållande Jag tror det blir ganska långt också Men eh, det får ni ha eh, Hoppas att det inte gjorde någonting Och eh, att vi pratar i mun på varandra ibland här Får vi försöka träna bort av till nästa gång på något sätt Precis Då Om... får vi ha ju båda uppe i, eh, i obygderna Ja, tack detsamma Du som sitter i Metropolen ringar rum Om de vill nå oss, våra härliga lyssnare Hur kan de göra då? Då finns det ju ett gäng olika sätt. Man kan gå in på en Facebook-sida. Man kan skriva på Twitter. HistPod hashtagga. Mm. Man kan skriva ett mejl på historiepodden.outlook.com. Mm. Eller så kan man se sig om i sin närmiljö. Och ta bild på något historiskt runt omkring. Och lägga upp på Instagram. Mm. Det kan man hashtagga. Histpod precis då säger vi så och vi säger tack så mycket Och jag säger hej då till dig Daniel och hej då till Lystala och ja, hej då hej då. hej, hej.